biz yəni mətəzələr bölməsində yəni keçən dəstə demək olar ki onların əsas e, əleyilləri və məsələlər barəsində danışdıq. Həmçinin onların yəni, yaranma səbəblərindən danışdıq. Dedi ki, onların əsas yaranma səbəbi də yəni, yayılmasının səbəbinə də əsas təkan verən də yəni e, Abbasilərin xəlphəsi olan Mə'munun yəni rəyi oldu, Mə'munun köməyi oldu. Düzdür, Mə'mun da yəni Abbasın xəlphəsi heç də yəni, az da köməkliyə eləməyib. Çünki o, yəni, bu mühətəzən bu əqdə ə, rəylərini Demə ola ki, çox e, dində, çox dildə tərcümə elədi və öz əyalətində demə onun xəlifəliyin ətrafına yayıldı və ümumiyyətlə bu Muətəzili din, yəni həmin xalifənin nə oldu, əsas, yəni əqdəsi oldu və bu dəhiqətən də və sonra dedi ki, yəni bir neçə xəlifə bu davam eləyir, bu rəy davam eləyir və sonra da artıq yəni mutabaqil allah gəlir və bu rəyi aradan elni tamamilə, yəni qaldırır. Və bu günkü fəsildə yəni, üçüncü 3-cü fəsile çatmışıq və bu fəsildə dedi ki, onların əsas əsas banisləri, əsas o rəydə olanlar haqqında danışır, yəni məşhur adamları haqqında və onlardan birincisi ümumiyyətlə burada müəllif yəni 32 kimi adı gətirir və onlar Bişli bin Səri, Səvur bin Zəid el-Mədəni, Səvur bin Zəid el-Həmsi, Əl-Həsəni bin Zəqvan, Zəkrəyi ibn İshaq, Səlam ibn Əclan, Səyf bin Süleyman, Abdullah ibn Amr, Əvlay ibn Əbin Nucay və görürsən ki, burada Əvəhib ibn Munəbbih, Harun bin Musa Qəhməs ibn-i görürsən ki, bunlar hamısı kimlərdir? Hamısı bunlar ravilərdir, yəni hədis ravilərdir. Və bu o hədis ravilərdir hansı ki, demək, suyu tərəhmələdir ki, bunlar, baxma ki, müətəzilə olsalar da belə, o rəydə olsalar da belə, bunlardır Buxari Müslüm bunlardan hədislər rəviyyət edib, aydındır. Və bu da o demək deyil ki, yəni Buxarimsin bidət əhlindən, yəni hədis götürdülər. Çünki bura ə, İbn Həcər və başqaları həqiqətən də, yəni, buna, yəni tutanlıq rəd edirlər, qeyd onu deyirlər ki, birinci Buxarimiz öz öz ə, hədis rəvayət elədikləri insanları tanıyırdılar, aydındır? Yəni kimdən-nənə rəvayət elə tanıyırdılar və yəni onların sidqliyini, sıqa düzgün olduqlarını tanıyırdılar. Və ikinci dəlil odur ki, onlar bidətçilərə dəvət eləmirdilər, aydındır? Və üçüncü rəy və üçündə də e, dəlil odur ki, onların rəvayət etdikləri öz bidətlərindən deyildi. Aydındır? bunlar bidətinə dəvət eləyənlərdən deyil və ümumiyyətlə yəni bidət əhlinindən rəvayət etmə barəsində yəni cəmur mühəddislərin ortaq rəyi odur ki, bidətçidən rəvayət etmək olar bir neçə şərt daxilində. Birinci şərt nədir? Bidətçi olmasın, yəni bidətinə yayan olmasın, bidətindən rəvayət etləməsin, bidətinə üstünlük verənlərdən olmasın və o insanda yalan və başqa uydurma qondarma iş aşkar olmasın. Və belə halda o rəvayətdən olan hədis yəni rəvayət olunur. Və bu cür insanlar da, bu insanlar da demək ki, yəni həmin, yəni oraya da olanlar da amma baxmırlar ki, bu xarizm üçün bunlardan nəyiniblər, yəni hədislər, yəni ravayət eləyirlər. Və 4 fəsildə o Mu'təzilənin əsas əqidələrini ümumi danışacağıq, çünki yəni bu artıq e, həm xavaricilərdən, həm murciələrdən danışanda da, yəni biz onları demə ola ki, artıq yəni toxunmuşuq. Və onların əsas e, əqidələrindən biri odur ki, onlar Allahın hər tərəfdə olub-olunması barəsində necə deyərlər? Yəni, ixtilafa gəlmişlər. Baxım, onlar deyirlər ki, Allah subhanələr öz tədbiri ilə, yəni, hər yedədir. Bu rəydə demək olar ki, Əbihudil, Vəl-Cəfərim, Vəl-İsqə və başqa demək olar, müətəzilərdən olar olar ki, onlar bu rəydədirlər. Həmsində onlardan bəzilərdə E, o etiqad ki o Allah Subhanahu va Taala yəni, e, deyil, yəni, heç bir yerdə, heç bir məkanında deyil. Nə sağdadır, nə aşağıdadır, nə yuxarıdadır. Lə, bu da onların e, bəzi yəni Həşəm Əl-Futi, baba İbbad, İbn İb Süleyman və Əbü Zəfər başqaları var ki, onlar yəni burədə dedilər ki, yəni Allah Subhanahu heç bir məkan yəni, nisbət eləmirlər. Həmçində onlardan bəziləri Allah subhanələ istiva sözü nə ilə təvil eləyiblər? Yəni istəyilə sözünə. Deyilər ki, orada istəyilə, orada nədir? Yəni istəyilədir, istəyilədir. Həmçində onlar, yəni ittifak eləyiblər ki, Allah subhanələ, yəni gözlə görünmür. Allah Subhanahu gözlə görmür. Nə dünyada, nə axirətdə gözlə görmür. Həmçində onlardan bəziləri Allah Subhanahu-dan kəlam sifətində, yəni, ixtilaf ediblər və bəziləri o kəlam sifətini Allah Subhanahu taala ediblər və bəziləri isə kəlam sifətini Allah Subhanahu-dan, yəni, Və onlardan bəziləri də Allah subhanahu sifətlərini inkar eləyir və onun illər əməli başı tətil eləyirlər, tətil eləyirlər, eləyirlər. Və həmçində onlardan ə, çoxları da var ki, öz demək olar ki, öz rəylərini, özə gedilərini onların yəni 5 e, əqide usulu üzərində cəm eliblər. Hansı ki onlardan birinci təvhiddir, va ikinci ədil və üçüncü əl-və'd və əl-və'id və dördüncü əl-qoul bil mənzələtə beyne və beşincisi əl-amru bil məru və nəhi anil yəni, Bu beş usul əqidəsi var ki, yəni bu beş üsulda demək olar ki, Mu'təzilə hamısı cəmləşir. Çünki yəni biz keçəndə dərsə danışan dedik ki, Mu'təzilə var ki, Cəhmiyələrdəndir. ki, Murciələrdəndir. Mu'təzilə var ki, ki Xavariclərlə onlar Yəni bütün e, yəni 22 yaxın muxtəzilərin qolu var, ancaq o bütün firqələr əsas rəyi ilə cəmləşir? Əsas rəy ilə bu 5 üsulla cəmləşir. Necə ki, məsələn, biz rafizilərdən də dedik ki, yəni rafizilərin də qolları var. Baxırsan ki, İsmailiyə, Duruz, ondan sonra Əlaviya başqa-başqa, ancaq onların əsas cəmləşmə şəkli formal ədədi əsas onların yo imamiyələr də özləri xüsusi bir firqədir. Ancaq onlar hamısı, hamısı bir firqənin altında cəmləşirlər və xüsusi rəylərin altında cəmləşir. Həmçinin məsəl götürək xavariclər. Məsəl görsəm mə bu günkü görürsən ki, məsəl üçün bax desən ki, ixvan, İxmanlar, Xavariclər, məsəl təkfir, cihadistlər, cemaat təkrir və hicrə bunlar hamısı nədədillər? Bunlar hamısı ayrı-ayrı, -ayr, yəni rəylərdirlər. Ancaq bir qolun, yəni bir bileyin barmaqları aydındır. Yəni onlar hamsi ayrı-ayrı olsalar da onların e, qida alındıqları yol nədir? Mənbə 1-dir. Sadəcə onlar bəzi məsələlərdə e, necə deyirlər, fərqləşiblər. Yəni tutan ki Cihadislərdə əsas rə'yinə də əsas məsələn cihaddır, məsələn İxvanlarda əsas rə'y hakimiyyətdir, Xavarijə əsas rə'y yəni böyük günah sabidi hakimə qalxmaq məsələsidir, təkfir var, heç rodu ki, təkfir eləməyən özü təkfirdir, amma hamısının nədə formalaşırlar? Hamısı bir-biri necə deyərlər, bir, bir e, biləyin barmaqlar aydındır. Ona görə yəni, masulədən birindən soruşanda bunlar haqqında, dedə onlar, adlar ayrı-ayrı olsalar da, onlar etiqadlarının mənhəzinə görə nədirlər? Yəni, bir necə deyərlər, bir biləyin barmaqlar. Sadəcə biri balıcadır, biri böyüdür, biri ortadır, aydındır. Yəni hər barmağın öz adı olduğu kimi, ancaq hamısı bir bir şeydən tutulurlar. Bunlar da yəni elə bir şeydirlər. Həmçində bu nəhtəzlərdə dedik ki, 22 firqələr var. Ancaq o 22 firqə əsasən 5, yəni üsul üzərində birləşirlər. Onlardan da birincisi odur ki, təvhid. Və təvhid də məsələsi onlarda əsas da təvhid deyəndə onlar yəni Allahın ad və sifətlərində demə olar ki, demə ki, yəni onların təvhid məsələsi, yəni əsmay və Hansı ki, onlar e, bəzi ad və sifətləri isbat edirlər, bəzilə də inkar edirlər. ki, yəni keçən dərsdə onlar haqqında danışdıq. Və bunlar da onlar görsən ki, yəni Allahın ad və sifətlərini, yəni isbat eləmək əvəzinə görsən ki, təhrif eləyirlər. Allahın ad və sifət əvəzinə oğulu kimi isbat eləmək əvəzinə görsən ki, onlar yəni oxşatmaqdan çəkinməkdən ötəri başqa rəylərə necə dillər üstünlük verirlər. Və bunun səbəbində nə olur? Onlar azınlığa gəlib çarlar. Necə ki, məsəl üçün, var ki, ki, onlar, necə sələflərdən biridir ki, onlar, onlar, demək olar ki, yəni cəhəmiyyələrlə özləri, onlar Allahın ad vasifətlərini ispat eləməkdən qorxub, ispat eləməkdən qorxudular ki, onlar oxşadarlar. O oxşadmağa görə onlar odan üz döndərdilər, hara düşdülər? Onlar odaları muadd elə. Aydındır. Yəni ki, əgər onlar dedilər ki, əgər mən desəm ki, Allah subhanda eşidən və görəndirsə, Allahın subhanda eşidən və görəndirsə, həmsində insan da eşidən və görəndir. Ayı da, it də, ə, başqa qoyun, quzu da eşidən görəndir. Əgər mən desəm ki, Allah eşidən və görəndir, Allah subhanda mən deyə ki, kimi nisbət eləyəcəm? Oxşadacaq kimi? Məhlukata. İnsan da görən eşidəndir. Aydındır. Əgər mən desəm ki, Allah subhanda əli var, insanın da ə insana. Məncə Allah danışanda insan Mən deyirəm Allah kimə oxşadacaq? Yəni danışan aydın insana, aydındı və onlar necə deyirlər? Onlar e, o isbat eləmədilər nəyə görə oxşadacaqlar deyə. Bunlar o, bundan çəkinib, bunlar e, təşbihdən çəkinib nəyə getdilər? Tətilə yəni tamamilə uzaqlaşdılar və dedilər ki, görür-görən döyül eşilir-eşilən döyül aydın danışır-danışan döyül aydın da, ona görə dedilər ki, Allah s.a. nə yerdədir nə göydə, nə sadə, nə soldadır ona görə İbn Teymiyyən və yəni, öz dövründə yəni, xəlifi onu çağırır hansısa bir dədə əhli mübahisə eləyən zaman və İbn Teymiyyə qayda deyir ki yəni sənə Rəbbin hardadır deyil mənə Rəbbim isəmadadır yəni Allah hər şeyd Və qunlara deyil yəni, siz nə deyirsiniz? Deyir, Allah s.ə. nə sağdadır, nə solda, nə yuxarıda, nə aşağıda, nə dənizdə, nə suda, nə qurdadır. Və deyir ki, əlhəmdir, lədir, bunu siz istəyirsiniz, bu heç hamısı bilir nəyə ibadət edir. Siz də öz ilahıfızı takmamızı sahərdadır. Yəni, həqiqdən də, yəni, bugün də görsən ki, yəni, bidət əhəli var ki, düz, yəni, suflərdir, başqalardan var ki, hələ nəyə ibadət edilən də özləri bilm Yəni, görsən ki, ağıllar nə gəldi eləyirlər. Bu da onu görsək ki, bunlar həqiqətdə öz ilahları ispat eləyir. İlahları bundan haradadır, aydındır. Və onun deyətdi bu muhtəzilərində bu tofit, yəni usul onlarda, yəni əsma və sifət barəsində olan üsuldur. Hansı ki, Allah Subhanahu quran kərimdə buyurur ki, "Laysa kəmin tiləşin və huva və huvas-səmiul-basir." Yəni baxmayaraq ki, baxmayarak ki yəni, onlar oxşatmaqdan çəkindilər və hətta ki, bunlar muhtəzilər təhdidlədilər və da təmsil edələr və təkbir edələr, yenə də Allah Subhanahu taala quran kərimdə ki, "Allah Subhanahu eşidən və gəlir, onun nəyi yoxdur, onun? Yəni misli yoxdur." Və həmçində məsələn biz keçən dərsdə danışan dedilər ki, Deyirik ki, görən, eşidən, danışan, güc, qüvvət Düzdür Məsəl üçün, insanın qüvvəti Əgər insan götür, 4 dənə insan götür Yəni 4 dənə kişi götür Və ə, yük verir onlara qaldırmaqda Biri qaldıracaq 10 kilo, biri, 15, biri, 20, biri, 30 Biri isən qaldırmayacaq, dizi beynəm xəsədə isən qaldırmayacaq Düzdür Yəni 4 dənə insanın gücü birdir, birdir Birdir Əgər desən ki, şirin gücü, ayının gücü, qarışqanın gücü Filin gücü insanın gücü. Yəni, bu güc, güc, e, o heyvanlardan hansında məcazdır? Heç birində. Qarışqada necə məcaz ola bilər ki, qarışqa eganı heyvan gözündən yetdi qat artıq yük daşıyır. Heç birində məcaz deyil. Çünki şir deyəndə sənin nəzərində nə gəlir? Vəhşi heyvan, filan, filan, hansı ki, o boyda heyvana tək tutur. Gücü var, yoxdur? Var. Fil. Fil, baxısan, yekə həcəmlidir, nədir? Filnələr daşıyır. Yəni e, indi-indi məsələn traktorlar azad daşıyır. Əvvəllər iş kim daşıyırdı? Heyvanlar daşıyırdılar. Öküzlər daşıyırdı, fillər daşıyırdı. Aydandır qarışıq, qarışıqdan da gücü var. Ayı ayının gücü var. insan insanda da gücü var. Aydandır. Yəni güc-güc he insanla he məxluqatlar nədir? Hərən özünə nisbətdir. Aydandır. Yəni bu güc sözü, güc sözü, e, bu güc sözü bir söz bir olsa da hər məxlulqatı nədir? Özünə məxsusdadır, aydındır. Əgər bu güc məxlulqatlarda hərəsinin əsinin özünə məxsus səviyyədə etsə, yəni Allah spantala, aid deyilmi ki, Allah özünə özünün xüsus, xüsusiyyətində olsun, görmək. Məsəl üçün, yəni bildiniz üçün, gül məsələ nə demək istəyirəm? Yəni, əgər güc insanlarda fərqli etsə, məxlulqatlarda etsə, yəni, xalqdən olmalı. Xalikdə daha fərqli idi. əgər bu güc filə özünə məxsus gücüsə, Allahın da özünə məxsus gücüdür. Aydınlıq, sən filin gücünü təqdir edə bilirsən, çünki sən onu görməsən. Amma sən Allahın gücünü təqdir edə bilərsən, yox. Sən görmək. Deyir məsəl üçün, insan görür, pişir görür, it görür. Aydınlıq, canavar görür. İnsanın görməyi nə həddi var, yoxdur? Var. İnsan, məsəl üçün, Bu meclisin ətrafında kim gəlir, kim yedir görmür, aydındır, ancaq it bu, burda qapalı yerdə olsa, o qıraqdan keçənləri hiss eləyir. La, nə, ne, nəcə keçir keçsin, oradan hoplanmaq hissiyyənləri hiss eləyir, aydındır, sən oturmuşsan belə qabaq qaranlıqdır, gördün it birdən dərhal sürətlə qarşı, getdi nəyəsə tutdu, sən görürdün onu görmürdün, görmürdün, yəni sənin özdə məxsus gücün var, İtin özünə məxsus gücü və aydındır. Səndə gündüzlər görürsən, gecələt sənin gözünə deyil mühəddətdir. Həddi var. Amma itdə başqa cürdür. Pişidə başqa cürdür. Balıqda başqa cürdür. Yəni ayda başqa cür, şürdə başqa cür, fillə aydandır. Yəni hər bir, yəni ona görə deyillər ki, bu sifətlər ümumi termində cəmləşirlər, amma ə, hər ay özünə məxsusluğu var. Hər an özünə görə onun keyfiyyəti var. Yəni hər ismin, ə, hər sifətin hər məxluğa görə özünə, yəni keyfiyyəti var. Ona görə də yəni Allah Subhanahu sifətlərinə keyfiyyət verməkdən ötəri isə biz Allah Subhanahu əhatə etməli, görməli. Yəni sən o məxluğu, məsələn, sən şir şirindən. Düz deyir, ona göre sən şirin gözünü təqdir edə bilərsən sən fili görmüksən, filin gözünü təqdir edə bilərsən sən məsəl üçün Əgər bir qardaşı görmüsən, onun gücünü biləsən, onun gücünü təqdir eləyə bilərsən. Və Allah sən isə Allah Subhanahu taala gücünü, eşilməyini, görməyini təqdir eləmədən, sən nə edə bilərsən? O məxluğu görməsən. Sən də Allah Subhanahu məxluq deyəndə, yəni həmişə Allah Subhanahu görməyirsən. Və sən də onu görməyənsə, sən ona keyfiyyət də verə bilmərsən. Aydındır? Ona əhlüsünnə asma sifətdə mövqeyindədir. Allah Subhanahu-Alaanın ad ona keyfiyyət vermədən, oxşana bilməyən, tətilləməyən, onu isbat eləmək aydındır. Necə deyirlər Malik e, İbnə Nəsə gəlib deyəndə ki, "Al Allah isteva", bir Allah deyir, necə istiva elədi? Deyir, Allahım necə istiva elədi? Bir istiva məlumdur. Çünki istiva Ərəb dilində söz məlum nə deməyidir, aydındır. Və onun keyfiyyəti məchuldur. Yəni Allah Subhanahu taalayə görə onun keyfiyyəti, yəni biz O isə və Allah subhanahu nisbət olunduğundan, biz onun keyfiyyətini məsul deyirik. Çünki bizə məhsuldur. Amma o Allah Subhanahu-taala Allah Subhanahu-taala məlumdur. Aydındır? Və deyir sual ən hubidə və onun haqqında sual nə deməkdir? Onun haqqında sual demək bidətdir. Və deyir sən də çıxmıbəcəsən və deyirsən bidətsən. Aydındır? Yəni ona görə ad və sifətləri ispat olunmalıdır. E, İsbat olunmalı onun keyfiyyət necəlik, nəcəllik, e, heç birinə ona keyfiyyət ki bu barədə qayda var ki Leysə kəmit, leşəyəm və huva əsəmiyyəl əs basır, aydındır. Allah subhanətə alan eşlən və görəndir və onun e, misli, də, misli də yoxdur. Və bunlarda əsas yəni birinci məsələ, bu advasifətlərdə olan məsələdir ki, hansı ki onlar necə deyərlər, yəni bu tohvid məsələsində onlar advasifət məsələlərində yəni qarşılar. Və ikinci məsələdir isə onlar Onlar ədildir ki, ədildə, yəni ki, onlarda ikinci üsuldur və bu ədil deməklə, də, ədil deməklə də onlar bu ədil məsələsində ə, feylləri, Allah sələni feylləri nəzərdə tuturlar o baxımdan ki, onlar Deyirlər ki, Allah subhanətə alaq, yəni qulun pis feyllərin yaratmıyıb, xəlq eləmir, aydındır. Çünki onlar yəni, oxşar yəni, dəllər yətlə deyirlər ki, Və Allahu lə yuhubbül fəsəd, və mən Allah yurudu dhu mən ilə ələmin, intakfuru fə inna Allah Aydındır, yəni bütün bunlar onu göstərir ki, onlar yəni, bu cür şeylər eləməklə, bu cür oxşar ailərdən istifadə eləyirlər. Deyirlər, Allah subhanət alaq, məhlubun feylin yaratmıyıb, şərh feylin yaratmıyıb. Və onun görə də biz də aşamda dedik ki, bu mühətəziləri bu ümuməti nəyə adlandırırlar? Məcusiləri nəyə görə? Çünki məcusilərdə iki ilahın olduğunu ispat edirdilər. Şər bir də xeyir aydındır və mühətəzilərdə deyirlər ki, yaxşı feyil, əməl Allah də insan üçün pisəməlisə deyir, insan özü özünə yaradıb. bu da həqiqətən nədir? İnsanda iki ilahın formalaşması deməyidir. Aydındır? Yəni insan əgər özü-özün felin təqdir elisə, özü-özün felin xalq elisə, xalq eliyə nə olmalı? Yaradan olmalı. Deməli o özü nədir? Özündə nəsə quvvətli ilahı var. Aydındır? ona görə də, yəni bu həqiqətən də batil rəyidir. Çünki bunlar, yəni bu məsələdə yəni çaşınlığa düşüblər. Çünki ə, ayə və ə, hədisləri cəm eləmiyiblər və ümumiyyətlə insan yəni bu məsələdə onun fikirləşməlidir ki, Yəni Allah Subhanahu taala zülmü yaratdı. Allah Subhanahu demədi sən get zalim ol. Allah Subhanahu fəsadı görmə demədi ki sən fasid ol, aydındır. Sadə kim o feili edərsə, onunsa nə olur? O zalim olur. Kim o fəsada eləsə, o olur. Yəni fəsad edən aydındır. Yəni Allah Subhanahu insanı yaradıb, necə Allah deyir ki, Allahu və ma ta'malun, aydındır. Allah Subhanahu sizi yaradı və siz nəyiniz yaradıb? Etdiyinizi yaradı. Həmin sə də Allah deyir ki, Allah xayrı kullə şey Allah Subhanahu hər şeyni ehliyib, hər şey yaradıcı. Al hər şeyin yaradanı beyin yəni Allah Subhanahu. Və baxın, məndə insanın feilləri də, yaxşı və pis feilləri də ora gedir. Bizi, yəni əhli alimləri də belə bir rəy var ki, o, o sualın bu belə sual verilə bilər ki, insan ixtiyar sahibdir, yoxsa ki məcburdur? Və bu sualın cavabı nədir? Nə Elxan. Yəni sual verə bilər ki, insan ixtiyar sahibidir, yoxsa insan məcburiyyətdə qalır? Onun cavabı yeganət, o da qardaş üçüdür. İnsan həm ixtiyar sahibdir, həm də nə hmm. həm də məzurdur. Yəni, necə ixtiyarsam, necə məzurdur? Allah sonu deyir ki, Ələvnə e, cəlləkə eynəyin, və lisənə və şəfətəyin, və hədəyinə kənəcəyin. Demək gəl, bir iki göz, iki dodaq və iki yol göstərmədimi, bu nə deməkdir? İxtiyarın var. Ələvnə cəlləkə eynəyin, və lisənə və üçlə məcbur ver, xarapan da olaq, klopodur. Mən məcburam da bunu seç. Eləyə insan elə elə bilməz. İnsan nəyinədir elə orada? Seçir. Allah sonda dey ki, məgər bir sənə iki yol göstərmədiyimi? İki yol nədir? Şər və də fəsad. Bu pisdir, bu da yaxşıdır. Kim seçər onu? İnsan. Və insan. Və yəni sən, sən heç kim məcbur eləmir. Sadəcə bir şey nəzərdə çıxartmaq lazımdır ki, yəni insan bu səbəbdən ixtiyar sahibidir. Yaxşı, məcbur nə səbəbdəndir? Məcbur yəni o səbəbdəndir ki, yəni sənin elədiyin feillər Allah Subhanahu xalqından qarağa çıxmır. Aydındır? Yəni sən elədün, nə feydə edirsənsə, o Allah Subhanahu xalqından qarağa. Məsələn, misal da çəkmək olar ki, məsəl üçün insan, insan e, məsəl maşına minir. Düzdür? Və maşında o sürət qaldıran var, 1 2 3ə 4ə 5ə, düz deyil? Sürət sürət var, aydındır? Və maşında mafiton var, məsəl kondisioner və başqa, yəni başqa şeylər, düzdür? Və insan ora oturandan sonra məsəl insan İsiyər mi ki, elə keçsin ki, maşını uçsun? Mümkün ona şey deyil. İnsan elə eləyə bilər ki, onun maşını suda keç. Mümkün deyə. Niyə görə? Çünki o maşın üçün nə maşını düzəldəndə maşına nə funksiyalar qoyub? Getmək, motoru işlətmək, ondan sonra sürəti qaldır. Ora düz bundan artıq elə bilər? Yox. Niyə görə? Çünki onu düzəldəndə ona özün xüsusi funksiya qoyub. Ona nə kəsə bilməz. Ayda da həmçinin insan. İnsan məsələn indi istəsə ki, uş olsun. Səbilər uça uçabilməz. Sizə balıq olsun, soryası yaşaya bilər, yaşay bilməz, yaşay bilməz. Niyə görə? Çünki Allah smartlıqı insana özünə xas funksiyalar qoyub. Və insan bəli cin eləyə bilər, insan oğluluq eləyə bilər, araq içə bilər, adam öldürə bilər. Niyə niyə bütün bu əməllər, əməlləri kim xalq edib? Allah Subhanahu xalq elib. Sadə insan o əməlləri eləməkdə nə dəd insan ixtiyarsıdır. Aydındır? Və ancaq bunlar isə, yəni müəttəzə deyirlər ki, yəni, Allah Subhanahu yəni, şər eləmir, Allah Subhanahu zülm eləmir. O zülmü yaradan kimdir? Yəni insan. Yəni insan özünün şər fiilləri yəni yaradır. Bu da həqiqətdə yəni batildir, çünki yəni ümumiyyətlə bütün məxluqatların Yaradan və onların fiillərini yaradan kimdir? Yəni Allah Subhanahu Allahu sub Allah sub ki, Allahu xalakaqum Allah Subhanahu Allah sizi vəsin elədiyini nədir? Elədi. Yəni xalq elədi, yəni yaratdı. Və 4 də 4 onların əqdlərindən biri də, yəni 3-cü əqdlərindən biri də al-va'du vəl-wa'iddir. Al-va'du vəl-wa'id o dedikdə al-va'd o deməkdir. Ki, Allah Subhanahu taala sənə vəd verdiyi, al-wa'id o dedikdə Allah sənə va'id söz verdi. Yəni va'd sənin Allah Subhanahu sena əvədədiyi yaxşılıqlar yerinə yetirilməlidir. Çünki Allah Subhanahu sənə deyirsə cənnət, cənnət falan şey, falan şey və də eləməlidir. Flanşə, flanşə eləməlidir. Və alvəd də dedik ki, Allah Subhanahu sənə əzab söz veribsə, əzab vəd edibsə, əzab hökmən yerinə yetirilməlidir. Aydındır? Və bu da nəyə gəlib çıxır? Buna gəlib çıxır ki, onlar nə deyirlər? Böyük günah sahibi, qiamət günədir, əbədi cəhənnəmdir. Aydındır? Çünki yə, böyük günahlar Quran və sünnədə nə olublar? Onlar, yəni vaidləniblər, belənləniblər. Kim beləsə belə olacaq, kim beləsə belə olacaq və bunlar deyir ki, Allah subhanə hüquqənə la Allah subhan öz vədinə xilaf çıxmır və ona görə o vəd nə ilə məldir? Hökmlə yerinə yetməlidir. Aydındır? Yəni bu da onu göstərir ki, yəni, bunları rədd etdiyi demək olar ki, bunlar ümumiyyətlə bu məsələlərdə, bu məsələlərdə, yəni bu etiqadların bucə əsas səbəbi də onların, demək olar ki, onlar yəni Quran və sünnəni, yəni, sələfin başa düşmədikləri kimin başa düşüb? Ona görə biz bugün gün yəni sələfin mənhecinin danışırıq. Deyirik ki, sələfin mənhecinə ittiba etmək və Quran və sünnəni kimin başa düşdüyü başa düşmək, sələfin başa düşdüyü kimi aydındır və əsl sələfi mənhecidir odur ki, Quran və sünnə alə fəhmi sələf. Yəni Quran və sünnə sələfin başdığı, başa düşdüyü kimi. Və dördüncü də onların Yəni əqidələri, yəni əqidələrin usulları odur ki, əl mənzilətu beynəl mənziləti, yəni iki mənzil arasında. Ya yəni, bu iki mənzil arasında da hökm kimə verilir müntəzilələrdə? Yəni e, böyük günah sahibinə. Çünki xavariclər xavacən ictiadına görə, yəni böyük günah sahibləri, eliyən kimi, günahı eliyən kimi bu dünyada nə oldu? Kafir. Əbədi. Və qiyamət günü nə oldu? Əbədi cəhnnəm. Yaşı yəni, müntəzilələrə görə böyük günah sahibi oldu bu dünyada? iki mənzil arasında. Yəni onlar demə əbədi cəhannam. Dedi ki, bu dünyada o iki mənzil arasındadır, aydındır? Və o dünyədə nədir? Əbədi cəhannamdir. Və mənzil və mənzil beynərl mənzilə nə deməkdir? Yəni bu buraydı ki, onlar, yəni böyük günah sahibləri var ki, ası olan insanlar var ki, onlar onlara bu dünyada hökm nə veriblər? İki mənzil arasında. Qiyamət günsə nəbədi yəni, cəhənnəmdir. Və beşinci onların yəni əqdə rəyləri də odur ki, əl-əmr bil məru Yəni yaxşılığı əmr eləmək, pisliyindən çəkindirmək və ümumiyyətlə bu da bu barədə oxşar dəlillər var. Çünki yəni Allah Subhanahu Quran ki, "Valita kum bikum ummatun, ummatun ya'duna ya'muruna bil məruv, bir ümmət olsun ki, onlar eynilər, yaxşılığı əmr edib, pisliyindən çəkindirirlər. Və bunlar da deyirlər ki, bu vacib əməldir, bunu da eləmək lazımdır. Sadəcə bu Mutezilələrdə bu əmrül məru və nəhyni kimin metodundadır? Xavaric zəmiyyət olunadır. Çünki xavariclərə görə əmr eləmək və yaşılığa yəni yaxşılığa əmr eləmək pisindən çəkinmək nə ilə olmalıdır? Yəni qılınzan olmalıdır. Yəni əgər hakim, əgər hakim və adi bir insan, əgər ona yaxşılığa əmr eləmək pisindən çəkindirinsə, sən ona təzik eləməlisin, aydındır. Yəni bunların da azmağın səbəbi nədədir? Bunlar, bunlar, bu məsələlərdə nə iləyiblər? Yəni, məhdud hədisləri, ayələri, sələfin başa düşmədiyik düşünür. Çünki biz bilirik ki, əm yaxşılıq əmr eləmək, Peynir İslam neçə mərtəbəsi var? Üç mərtəbəsi. Birinci, Peynir İslam deyib ki, hmm. Mən gələ min kum münqəran fəllüqə yiruhu hmm. Biyə deyib. Hmm. Və ələm yaslati? Hmm. Və ələm hmm. hmm. hmm. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, pisciyi inkar eləmək mərtəbə ilədir. Ç E, ola bilməz ki hər bir insan əllə inkar eləsin. Ola bilməz ki hər bir insan dillə inkar eləsin. Ola bilməz ki hər bir insan hər bir. Ola bilməz ki ən azarı da inkar edədikcə qəlbdə aydındır. Yəni ki, ola bilər sənin əlində səlahiyyət yoxdur, əllən eləyə bilmirsən. Ola bilər alim deyilsən, savadın yoxdur, dillən deyə bilmirsən, amma qəlb inkar eləməyə bacarırsan, aydındır? Ona görə bu, bu da mərtəbəyə nəyə görsə bu onu göstərir ki, yəni bu Muatazilərin, Xavazilərin, əmr-i məruna hey münqər məsələsində Osmanlını qətildə də göründü ki, onlar nəyə gəl çıxdılar? Onlar güyə münqər izə, münqəridir. Aməslis niyə idilər? Onlar böyük bir münqər gətirlər, aydındır. Niyə görə? Çünki onlar yəni bu münqəri nə ilə, hansı metodla götürdülər? Yəni əllə qalılmaz. Hansı ki, yəni bu mərhələ barəsində üç mərhələsi var ki, munkərin, yəni alimlər deyir ki, pensan bunu üç mərhələyə bölməsə əsas hikmət odadır ki, yəni hər bir adam əllə nə edə bilməz. Əllə inkarı kim dəyişdirə bilər? Hakim sudan kimin gəlinə səhəd var. Dinlə kimə eləyə bilər? Alimlər, bel məhli, yəni dəlillə bilənlər və ən aşağı mərhələ hansıdır? Gəlbin onu da nə ilə Hər adam yəni inkar elmə aydındır, ondan öhnə yəni iman yoxdur bu onların ümumi beş usulu ki, hansı ki dedi ki, hansı ki dedi ki, onlar yəni müətəzələ, yəni mənis e, tayfaları, firqələr çox olsalar da belə onlar bunenlər bu 5 usul ətrafında birləşirlər və inşallah bununla da yəni bu müətəzə ilə haqqında yəni, qutarır və gələn dərsdə inşallah yəni əşərilər və səbiilərdə yəni danışacağıq və düzün Allah bilir, asalə Muhammedin, aləli Muhammed